Le és fel. Egy sötét pont a fehér sávon. Egyes. Ha még öt percen volna az életből, mit tennék? Kiengednék minden levegőt magamból, majd újra belélegeznék, kiengedném, aztán megint be és ki, és az volna a jó, legalábbis azt szeretném, ha éppen a kilégzés közben volna vége. Ebbe a jelenetbe nem fér több szereplő, legfőjebb a fájdalom. Most viszont a nap süt, szikrázik a hó, úsznak az égen a pehely felhők, s lebeg a havon az árnyékuk. A négy személyes libegőn egyedül vagyok, alattam a sípáján a ratrak szépen bordázott nyoma, még senki nem hajtott át rajta. A többi hó körös körül még szűzebb. Fák nincsenek a tengerszint fölött ennyivel, a sejmes cirruszok földi nem ütközik semmivel. A pája mellett néhány villahőbörög, árad belőlük az emberi zaj, idegesít, persze másfelől meg sóvárgok arra, hogy meg tudjon erősíteni a létezésemben a muzsika, kicsit úgy, mint amikor az úszodában felnéztem a tribűnre, és ott ült rigóhanna, zacskóval a cipőjén, és gyönyörködött az úszóiskolás kisfiában, gyönyörű volt ő is, és nem hiányzott semmi a világegyetemből, úgy volt szép, és teljes rigóhanna a pillanata, ahogyan volt. Megmutatta, hol a kisfia, az a gyerek, akivel egyszer együtt bringáztunk egy kritik messzen, Rigó Hanna vitte a bicikliére felszerelt gyerekülésre a kisebbiket. A nagyobbik, keményen pedálozott kis bringáján mellettük, én voltam a testőre, mindig ezt csinálom a bicikli felvonulásokon, keresek egy gyereket, és vigyázok rá. A buszon is ezt csinálom, de ott azért, hogy ne kapjak pánikruhamot. Fölemelem a libegő korlátját, ez már az utolsó, a tizenötödik oszlop, Lóbálom a léceimet, szól a zene itt is, kicsúszom, felteszem a síszemüveget, Ugrálok és korcsolyázom párat, majd bedőlök és nekivágok. A hópuha, de egyáltalán nem tapad, a ratrak bordázott nyoma remegésben tart. Úgy süvítek, ahogyan a testem akar. Nincsen bucka, ami félrevinne, árok, ami kibillentene. A szokatlan sebesség ellenére is olyan biztonságban érzem magam, mint az anyám hasában. Második Szélesebb slalomokkal lassítok, behúzok a felvonóhoz, felspriccel a hó a fékezéstől, szól a muzsika itt is, mosolyog a felvonós. Húzom magamra a biztonsági korlátot, felnyomom a sisakra a szemüveget, lihegek és nézelődöm. Ott a bordákon a sílécem nyoma, de ott egy másik nyom is, közvetlenül az enyém mellett. Vagyis itt van, itt kell lennie Ádámnak, a bátyámnak, akit évek óta nem láttam. Szépen ment le. A párhuzamos színuszgörbék amplitúdója kicsi és egyenletes. Nyilván ő is örül ennek a könnyű hónak, rejtett sípájának. Alig van néhány ember, tegnap csak bámultam erre felé egy másik pályáról, valójában kisebb pályarendszerről. Néztem a papusa csúcsot, oldalában a mozdulatlan libegőt, valószerűlt ennek tűnt az egész. Ráadásul még hult is a hó. Aztán... Egész éjjel abba se hagyta. Reggelre a nimbosztrátuszok eltűntek. Az pehely pehelyfelhők néha teljesen eltakarják a papusát. Ha tudnám bizonyosan, hogy néhány órán van hátra, akkor nem sielgetnék itt az Isten háta mögött, hanem szépen elbúcsúznék azoktól, akiket szeretek. Végre nem ígérnék nekik semmit. Ez volna a tökéletes bizalom pillanata. Hogyan is ígérhetnék, gondolom még, és kilibegek. A pálya tetején körülnézek, testvérnyomaink már összevegyültek a többiekével, indulok, élvezem a sebességet, és érzem, ha szerte spricceltek is már a hanvaim, ha kell, a pokol fenekéről is, azonnal ott termek. Harmadik a felvonón behúz mellé Mark Rodion. Ő az a Rod, akiről a jó jeget írtam. Ő elolvadt tőle, pedig nem volt elég jó. Red or die, olvas vagy haj meg. Hideyuki kurata, egyik képregény figurájáról neveztem el, mert viccesnek találtam, hogy olvad. Nem tudom, találkoztam-e valaha hozzá hasonlóval, akinek eszébe nem jut könyvekbe menekülni az élet elől, műveltséggel törleszteni félénkségét, hiszen az élet minden percét élvezi. Az olvadást is. Örül a nyári esőnek, örül a téli hónak, most is honnan a csudából szagolta ki, hogy a földkerekségem ma itt a legjobb sízni. Azt mondja, hogy nagyobb társasággal egy közeli villában ünneplik egy haver születésnapját, s tegnap, mikor kisétált kicsit levegőzni, meglátta a babahegy csúcsot, lábánál pedig a mozdulatlan libegőt. Tegnap még halucináció volt, de ma... Ma reggel, amikor erre a tündökletes napsütésre ébredt, első gondolata az volt, hogy csekkolja a baba hűlt helyét. És csodák csodája, nem a hűlt helye volt ott annak az elképesztő sípájának, hanem maga a pálya. Még valószerűtlenebbül, mint tegnap, mert a fény olyan élesnek mutatta, mint az élet kése. Na, ilyet is csak ő mond, még hogy az élet kése. Néha zavarba jövök tőle, annyira édeskés, de nála ez nem számít, nem érdeklik a melléknevek, bármit a fejébe vesz, csinálja, úgyhogy reggel be is ült a kocsiába, útközben megállt egy síkölcsönzőnél, és voilá! Mire elrendezem a szemüveget ő már a pálya felénél van, pont úgy, ahogy sejtettem, életveszélyesen. Próbálja megutól érni? Na-na! Ugrok is, zúgok lefelé, mint állat, épp akkor fékezek le a felvonó beszállójánál, amikor húzza lefelé a libegő korlátját, felém néz, vigyorog! És hosszú orrat mutat. Negyedik. Hát jó, vesztettem, gondolom újongva, és próbálom csillapítani a lihegésem, megváltoztatni a belégzés-kilégzés rutint, bekihelyett, kibe. Nézem a kis felhők árnyékát a havon, ők se férnek a bőrükbe egy ilyen napon. Kilélegzem. Belélegzem, Barack mondta, hogy azzal szokott úrán lenni a kirobbanó életszeretete és a világ állapota közti ellentmondás okozta bipolaritásán, ő normálisabban fogalmaz, ha egyáltalán fogalmaz, de inkább érzékeltet meg csinál, szóval a lényeg, hogy érdemesebb kezdeni valamit az ambivalenciával, mint belesavanyodni. És ő azt tanulta Butó mesterétől, hogy megfordítja a dolgot, és nem engedi, hogy elcsesszék az örömét, nem hagyja, hogy örökösen az Up and down menjen, hanem. Hanem azon dolgozik, hogy down and up. a különbség, jegyezné meg az anyám. A fordított ikaroszban, folytatta Barack, nem csak az a jó, hogy fent végződik, hanem az is, hogy nem végződik. A szereplők változnak, de a ritmus marad. Ha nincs feltörekvő hős, nincs hűsi halálse. Down and up! Down and up! A haláltánc az élet része. Hajrá, Jolánka! A havon úszó felhő árnyékocskákkal sízek, síznek bennem a véredények, a hormonok, síznek a laktát anionok az izmaimban, a molekulák a csontjaimban, a megemésztetlen sárgarépadarabok a beleimben, a neuronjaim az idegpályákon, a mionok, a pionok, a szubatomi részecskék, azok nagyon síznek. Ötödik Persze a sízéssel pont fordítva van. Lefelé csúszni magasztos érzés, felfelé törni, rutin. Rutin, és pénzbe kerül. Rutin, mert pénzbe kerül. Nem baj, tavasszal beszerzek freeride szerelést műfóka bőrrel és attól fogva messziről elkerülöm a kiépített sípályákat. Akkor sem lesz ikaros érzés felfelé baktatni, és hiába lefelé lesz a finom... De mindkét irány lelassul, és pont annyit fogok látni, amennyire képes vagyok, nem mint most ezen a libegőn. Annyi örületes szépség kínálkozik fel látványul, hogy a látomások meglapulnak a hóban. És most a kilégzés. Hatodik Becsúszom egy deszkás lány mellé. Már láttam lefelé jönni kockásbord szerkújában. Beszédbe elegyedünk. A szokásos, hogy milyen a pálya jó, milyen a hó remek, mióta csinálja, ő csak két éve, én 48, de a kétszám különbsége észrevehetetlen a siklásunkon. Azt meséli, hogy először a barátjával együtt jött a hegyekbe, a csávó megmutatta, hogyan kell fölvenni a deszkát, azt mondta, most már csak kanyarog, és elviharzott. Ő meg ott állt, aztán csúszott aztán megijedt, és leült, felállni nehéz volt, de valahogy feltápászkodott, megint csúszott kicsit, megijedt, leült, azt hitte, sose lesz annak a pályának vége, de vége volt, és kezdődött előről. A kényszenvedése addig tartott, amíg eszébe nem jutott, hogy végtére is ő professzionális tangó táncos. Ismeri mind a hím, mind a női tánclépéseket, hát most a hegy lesz a nő, ő meg a másik nem, és ezzel meg is volt. Azóta azt csinál a pályán a deszkájával, amit csak akar. És a másik nem? Kérdezem, mire ő legyint és elindul, én meg nézem, ahogy félreérthetetlenül tangózik a hegyével. Tangózom utánuk én is. Hetedik. Ha egy hónapon volna még az életből, na akkor mit tennék? A mai napon nem kérdés, hogy azt tenném, amit éppen teszek. Tangóznék egy hófehér hegyjel, majd lihegnék a libegőn a napsütésben, nézelődnék, mélyeket lélegeznék, gondolkodnék, hogy a többi 29 vagy 30 napommal mit kezdjek. Föl lehet készülni ennyi idő alatt. Kár volna elhisztizni a dolgot. Az biztos, hogy megnézném újra Jármus halott emberét. Olvasgatnám a tibeti halottas könyvet, talán még beleférne három ülés is a nemrég felfedezett zseniális terapeutámmal. Délelőttönként, amikor az íróasztalomra süt a nap, megírnám azt a történetet, ami a szívem nyomja. Két történet nyomja a szívem, de csak egyre volna már időm, egy vacakis töredékre, amit senki sem ért, én sem de megérkeztem a tetőre, szemüveg fel, tért hajlít, test bedől, kezdődik. A végső kocsmáclalomozom, ahogyan én éltem meg, keserűen nevetett a kiszolgáltatottságán, hogy nincs egy kényelmes fotelja, unatkozik, mert nincs már ereje írni, egyszer azt mondta, hogy rosszabb most neki, mint Auschwitzban, és ezen nem volt mit csodálkoznom, hiszen láttam, két diktatúrának ellenállt de a hétköznapok zsarnoksága és a testi romlás szétszette. Tudta, hogy a lentből dolgozik, de a lentet elzárta előle a környezete nyájaskodással leplezett bír és dicsvágya. Azt is mondta, hogy nem akarja beszedni a gyógyszereket, mert elhűült tőlük. Aztán mégis lenyelte őket, mert a magány és a fájdalom rávitte. Azt mondta, el akar menni Svájcba meghalni, de hajdani szerelme megszegte egymásnak tett ígéretüket, rabságban él, se bankkártyája, se telefonja, a csokoládénak örült, és most fék, vége a pályának, lihegem. Nyolcadik. Várok egy kicsit, hát ha jön valaki velem, most jobb lenne nem egyedül lenni a 20 perces úton fölfelé. Nyiszli doktornál olvastam, hogy 20 perc alatt égtek el a gázkamrában a hullák. Egy ismerős túlzás volna. Idegenre várok, egy barátságos idegenre. A barátságos idegen és a napsütés a havastájban jelenségek, Kisöttsük a japán makákok fürdőzése a Fukushima tavacskáiban. Szombat volt mesélni a barátságos idegen. A kőgazdagok a dzsipjeikkel ellepték a kárpátokat, béreltek maguknak sífelszerelést, Kényeskedve, vajon hogy nézhetnek ki benne, magukra öltötték, és megindultak lefelé a hegyen. Ahogy gyorsultak, rémületükben hátradőltek, remektek, két karjukat kitárták, és lóbálták össze-vissza a síbotjaikat, zúdultak lefelé, mint a lavina, minden porcikájuk ezer felé oszcillált, iszkolt mindenki az útjukból, de hiába, mert így is felökleltek néhányunkat, míg be nem locsantak a felvonóházba. És, mesélné, volt egy rendőr a sípáján, sípolt, mikor meglátta a gyereket a fák között siklani, a gyerek csodálkozva oda csúszott hozzá, a rendőr meg fenyegetőzni kezdett, míg a gyerek meg nem unta, és leszáguldott a pályán. A rendőr, aki, mit tehetnénk, nem volt képes meghaladni a róla kialakított sztereotípiákat, óvatosan, hóekézve utána lendült, nyilvánvaló volt, hogy soha el nem éri. És aznap a gyerek már csak ezt játszotta. A fák között slalomozott a dühöngő rendőrig, az orrá előtt lefékezett úgy, hogy jól beterítse, és vágtázott tovább a pályán. A rendőr lihegett, de esélye nem volt utólérni viszont hiába képződött meg újra az egyensúlya galaxisunkban, ha a gyerek egész éjjel azt álmodta, hogy hómajom, és bolhásszák egymást a termálban a többi hómajommal, egyszer csak dörgést hall, és barátja halántékán vércsorog, aztán megint dörgés, és a másik barátjának a karját leszaggatja valami, és megint dörgés, a gyerek persze felriad, én meg beszlalomozom magam a gyerek álmába, Megkeresem azt a nyomorult humánt, kicsavarom a kezéből a fegyvert, és szétszízem atomjaira. KILENCEDIK És most lássuk, mit csinál a Superwoman, ha egy éve van hátra. A mai nap még kettőt ereszkedik, nézi a hólepte hegyeket, mélyeket szippant éles kipárolgásukból, kifújja a levegőt, beszívja, ebben a sorrendben. Egész éven át, bármit is tesz, szuszogni fog, lassan, koncentrálva, hogy utolsó legyen. Hogy utolsó legyen aki. És most kanyarodva siklik lefelé egy fehér sávon egy sötét pont, vidámnak látszik innen messziről, vidám, mint minden mozgás. Tizedik. A sötét pont felül a libegőre is eltűnik. Ő ugyan látja a napot, a hegyeket, a felhőket. Látja a hóban az állatnyomokat, de őt nem látja senki. A kutyákra gondol, akiket elütöttek az autójukkal. A kutyákra, akiket magukhoz vettek, majd sorsukra hagytak az emberek. Enlére, Márdukra, Inannára, Manitúra, Kokopellére, Indrura, Visnura. Lenzinre, Íziszre, Oziriszre, Zeusra, Diánára, Odinra, Lugra, Gvidionra. Eszébe jutnak a menedékház körüli, tegnap megismert kutyák. A kisebbik a gondnok kedvence, a nagyobbiknak is valami barna festékben henterekhetett, jut az ételmaradékból. De mintha leginkább azért tartaná, hogy legyen kibe belerugdalnia minden keserűségét. Aztán a sötét pont a libegőn, a saját kutyáira gondol, a feltétel nélküli szeretettükre. Vajon egy Isten képes volna-e örömében, ha meglát engem egy sötét pontot a fehér sávon? A sötét pont vidáman kanyarog a napfényes fehér sávon, lehet, hogy látja Isten, megadóan legyint, és örömében bepisil. 11. Másnap reggel sűrű köd borította a kárpátokat. Vitt felfelé a libegő, ez az igazság, bele voltam ragadva a földi felhőbe, ez a másik igazság. Egy kismaszat voltam a mindent beborító ködben, na ez is egy igazság. Ha a köd földi felhő, spekulált a vakmaszat a libegőn, és ha az elefántok a felhők földi barátai, akkor most egy elefánt része vagyok, egy hatalmas elefánté, akit a pirinyó emberek nem tudtak állatkertbe zárni, mert pont fordítva történt. A pirinyó emberek vannak az elefántban. Csak az a nagy különbség, kicsit meg vagyok rémülve, ez az igazság, hogy engem nem zártak szűk ketrecbe. Nem. Kicsit se vagyok bezárva. Vágtathatok kedvemre ebben a végtelen fehér semmiben. Nyugodtan üvölthetnék is, ebben a végtelen, süket semmiben. Tizenkettedik Eddigi félelmeim bajnoka egy napfényes városban tört rám, a saudáde életérzés otthonában. Szegény Désiré azt hitte, hogy ott az emberek a virágok nyelvén beszélnek. Nem, nem hitte, csak írta, mert jól hangzik. Az Atlanti óceán partján egy erőd múzeumban ágyúk, puskák, karabélyok, zászlók, családfák, különféle harci kitüntetések voltak kiállítva, és belém hasított az érzés, hogy a Saudáde nem a melankólia barátja, hanem egészen pontosan az afölötti szomorúság, hogy már nem fosztogathatunk többé barbároknak nevezett népeket. Alattam a fehér hó. Minden lehetséges irányban köd. Fölnézek a fehér égre, akár sirályok is repkedhetnének, úgy se látnám. Azzal a sirályjal, akivel kis összekötöttük életünket, a zsárdim domorróban találkoztunk. Volt egy alma nálam, megkínáltam egy-egy darabkával, elfogadta, aztán már csak nézett. Kis kerek szemében nyoma sem volt a félelemnek. Oké, gondoltam, ha akarsz, eljöhetsz velem, bár ahol én lakom hidegebb van. Mit számít? nézett vissza rám, itt sem süt mindig a nap. Most ugyan odarepülök a gyarmatosítók buszgyermekének jókora kenyérdarabjához, de majd meglátogatlak. Ki hitte volna, hogy egyenesen a ködlepte Kárpátokba repül? Lefelé a sirályommal sízek, kicsit úgy érzem magam ebben a nagy fehérségben, mint akit tanít a madara repülni. 13. A libegőn üldögélve sehol se találom a sirályomat, lehet, hogy hazarepült. Az állatnyomok talán még ott vannak a hóban, mintha egy kutya vonyítana valahol, nyöszörgök én is. Fura hang jön válaszként, szumátrai rinocérosz lépket lassan felém a levegőben, mikor elhalad mellettem kacsint, és kerek kisfülével jelzi, hogy figyeljek, mert jönnek a többiek. És valóban? Egy angonokateknős cammog elő a ködből, követi egy bánatos axolotl majd egy óriás panda. Na, az ott egy szibériai tigris, lehajtott fejjel, behúzott vállal egy gorilla jön, rám néz, majd megy tovább a ködben. Megyek velük én is, gondolom, és fellököm a felvonó korlátját, épp a jegesmedve medve távolodik, én meg kiszállok. Egy pillanatra körülnézek a pálya tetején, persze semmit nem látok. Belevetem magam a sűrű semmibe, gyorsabban csúszom lefelé, mint ahogy félelem nélkül képes volnék rá, remegek, mint a luxus vadászok, de hiába! Noé bárkája elvitte az utolsó állatot is. Tizennegyedik Azt hittem, a mai napnak soha nem lesz vége, mondta a felvonós a végső kocsmához címzett mennyei is fogadóban. Tizenketten ültek egy kerek-fehér asztal körül, kerek-fehér székeken. Ennek az installációnak, még inkább Environmentnek a párja, Konstantin Brinkusitól a hallgatás asztala. Annyi a különbség, hogy ebben a fogadóban a tizenkét szék mindegyike asztal is. Körülötte további, arányosan kisebb tizenkét szék, amelyeken szintén tizenkét kisebb székkel körülvett asztalok, és így tovább. Arról nem is beszélve, hogy az az asztal, amit a legelején említettem, a maga során egyike a tizenkét széknek egy nagyobb asztal körül. És bármilyen hihetetlen, mindegyik asztal körül a megfelelő méretben ott ül a felvonós, a segédje, négyen az Amnesty International-től, hárman a francia nemzeti síválogatott képviseletében, és két amatőr kötkutató manus, ikrek. A fogadóban lámpa ég, enyhén himbálózik, mert a réseken befújja a szél, kint sötét van, hidegen ragyognak a csillagok. Ekkora ködött utoljára akkoriban tapasztaltam, folytotta a felvonós, amikor a héli üstököst észrevették ezen a bolygón. Gondoltam, nem lesz senki, aki egy ilyen napon számot tartan a szolgálataimra, hiszen a sípáján az orrodik se láttál, a felvonon dettó, ráadásul még oda is fagytál, mire felértél. De nem. Volt néhány alak, aki reggel megvette a napi bérletet, így mit tehettem volna. Bekapcsoltam a Kiss FM-et, és működtettem a libegőt alkonyatig. Az iker kötkutatók arányosan osztották meg figyelmüket a felvonós története és egy saktábla között. Az amnestisek kézről kézre adták a ganzsát, a felvonós segédje forralt kortyolgatott és buzgón bólogatott, A francia nemzeti síválogatott emberei valami síkötéseket szerelgettek az asztalon. Nem az volt a különös a mai napban, mondta a felvonós, hogy egy-két kliens rájött arra, hogy egy elefántban vagyunk, mert erre régen is volt példa. Az sem nagy vászizdász, a franciák erre a szóra gúnyosan felvont szemöldökkel fordultak a felvonóshoz, hogy néhányan meglátták az állatokat, amint vonulnak ki a világból, hiszen ez máshonnan is tudható. Ami teljesen váratlanul ért, amit még soha nem tapasztaltam pályámon, hogy a legutolsó menetnél, amikor lent szóltam az embereknek, hogy ez most már tényleg az utolsó ereszkedésük lesz, hiszen már nem csak a köd miatt nem látni semmit, de a nap is lenyugvóban, akkor két síző lefelé menet egyszer csak összeolvadt. Az amatőr kötkutató ikrek érdeklődése mintha fokozódott volna. Úgy képzeljék el, folytatta a felvonós, mint mikor az ember duplán lát egy ideig, majd kiélesedik a kép. Ezek is elindultak közvetlenül egymás nyomában, szlalomoztak ugyanarra a ritmusra, és becsületemre mondom, egymásba csúsztak. Ezen mindenki csodálkozott egy ideig. A felvonó segédjének szívét büszkeség töltötte el. Az amatőrköt kutatóikrek egy pillanatra egymás szemébe néztek, az amnesztisek az asztalon lévő dupla bögrékre koncentráltak, de azok ahelyett, hogy egyszerűsödtek volna, szivárványosodtak, örvényleni kezdtek, üstökösökként húztak el a tejúton át egy másik galaxisba. Egyedül a franciák maradtak közönösek, és hírhet arroganciájukkal, Tovább babrálták a síkötéseket. Tizenötödik Még sűrűbb, még átláthatatlanabb volt a köd, mikor elindultam. Hallottam, hogy valaki közeledik a nyomomban. Abban a sebességben se nem tudtam, se nem akartam visszafordulni. A köd könnyűvé vált és kifényesedett, mi meg ott lebegtünk benne, mint valami boldog molekula.